Суддя, коли відвернувся від прокурора і дослухав довідку про погляд пастора, перебирає категоричний тон. Я хочу зробити висновок, і тому продовжую мотив до його логічного кінця. Мабуть, первоангел, денниця, хто сам відмовився, відрізався від джерела, митті втратив живлючий надхід світла святості звідти і обернувся в протилежність. Від чогось кормляться ангели? Очевидно, життєвої енергії, духовності від творця, яких постійно освітла, ніби колібрі п'ють нектари з квітів, що походить від снаги сонця. Міт, хоч і прекрасний, але міт, поблажливо заперечив обвинувач. Глянем тверезу як дослідники. Дуже часто солдати бувають вичерпані силами цілком до смертної втоми. Раптом при нових вирішальних стимулах творять чудеса відваги в трудних діях. Бо душевний організм їх враз забирає горючий матеріал з керениць психічного фонду життя. Особистість робиться зверх сильною, коли вміє постійно брати той чудесний корм. «Радію, слухаючи», – шановує комісар, – вибрали взірцевий приклад з героїкою і дійсною джерельністю, хоч підрядною. Але в ключовому поясненні криється небезпечний індивідуаліт. І навіть… Велетенство нацистів, якщо тут бракує етичної мети, без неї пориваються так, через напівбожевільну мрію до стану супермена. «Грізна ймовірність іноді в собі відчуваю», – признається суддя до діловода. «А ви?» «Я інколи обережно відчуваю», – проговорив спитаний, пощипуючи підборіддя. «Хочу взнати, звідки береться сировина в душі безперервно». Легко всміхнувшися, прокурор визначає звідки. «Із психічного фонду. Його містять собі всі явища. В дереві, в грозі, течіях води, сонці. Він розлитий всюди, як вітальний океан в основі світотвору. Квітуче яблуня здатна вигоювати певні хвороби присутніх коло неї. Тут щось, як від натурфілософії філософії, відкрито. побуркотів суддя. Але, дорогі приятелі, почнемо трапезу, бо вже видно». «Не дождемося, колеги-оборонці!» Розмова спинилася, приглушена оркестровими хвилями, до танцю. Гості їдять. Коли перетеча звуків пригасла, п'яний чоловік, високий, вишукано вбраний, хоч тепер на розхристаності, прохитується до телефонів, але зауважує групу при столі. Вже пам'ятаючи зло, куди дзвонити? І ці джентльмени, напевно, теж для певності спитаю – до діловода Вибачаюсь Могли б потвердити число Це три, сім, п'ять А потім як? Ну, як? От забув Чомусь діловода ж надто як вжалиний Образився і відповів відвертаючи обличчя Йдіть собі, йдіть. Е, зайвий підказ, знаю, треба йти Але число п'ять і як? Скажіть, я підожду «Чого стояти над душею? ідіть собі, бачите, я їм!» «Хіба так їдять, загрібаєш над потрібно?» «Тороплено глипнути, глянь», – вказав на прокурора, «як компаньон майструє приладдями і щелепом, о, вміє!» «А вам що до того?» «Нічого, нічого, підставляється розчепіременими п'ятірнями п'яний, просто цінню досконалість, та ж придивіться!» Артизм рішучий, все з'їсть, кропатку з'їсть, навіть що церковний замок з'їсть, з висячий, скованого заліза, ручної роботи. Уявляю, розділя дужку на частини, як пташину шийку, і обсмоктує потім плескуваті лопаточки, а далі гбинтики, як хрящі, зрештою молоточок і пружину, мов кобилку діти, в забавку, мизинцями розтягають обвинувач поривається встати, обурений п'яною безличністю але суддя подає знак стриматись коли настирливець продовжує «Перепрошую, я забув п'ять, і як?» заточується вимахнувши рукою і не самохідь підбиває ложку діловода бризнуло спідливе на рукав «Винуватий, прошу пробачити я не нарочито, зараз витру» заклопотався послужнично Мацнув паперову серветку і низько нахиляючися, пробує чистити, але діловод не стишимо сердитий. Ідіть геть, знаю, як чистити я сам.